Habe eta osakiretzaren elkarlan ariesker, Euskadi ratian osatu. Xavier Ruizzi erizaina da, eta Donostiako erizintza eskolan klaseak embatzen ditu. Xavier Ruizzi, egunon? Egunon bai. Bueno, gaur egun klaseak ari erizara, baina entzulei esango diegut, Donostiako ospitaleko zenketa intentsibotan ere urte batzuk eman dituzula erizain lanetan. Bai, hori da, irakasle hasi aurretik, zei mm -hmm. ba, urte eta geixiago horre ba, eman dituen bai. Eta zehaztuko dugu zainketa intentsibotako zerbitzuan aritu zinela, komandauden bertxonekin lanean edo eurak zaintzen? Bai, zainketa intentsibotako zerbitzuan bueno, eraskotako gaixoak daude, baina mm, komandaudenak mm -hmm. nabarmentzen dute, ba, asko dira komandaudenak eta bueno, ba, zainketa berezia ba eskatzen dute. Eta gaur kontatu ere horri buruz itzigeni dugu tarte honetan eta asteko iruditzen badazu e, koma egora zer den azalduko dugu teknikoki zer den azalduko dugu. Eraiki. Bueno, lenik eta behin kordea edo kontzientzia definitu behar dugu. Mm -hmm. Eta kordea ba estimuluei modu egoki batean ba, erantzuteko gaitasuna da. Orduan koma egoeran dauden pertsonak galdu egiten dute gaitasun hori. Mm -hmm. Ez dira gai, ba, kampo estimuluei ba, behar bezala erantzuteko. Azkotan ipatzen dagoera, vegetala e, hilda daba leude bezala, baina e, bueno, bizirio daude, baina ez dute estimulo jaurregin, ez eh? alako zerbait. Horixe bai, da egora bai, bai, ba, nerbiosistema bizirio daukate, mm -hmm. eh, bihotza bizirio dago, baina lokartuta daudela esango ezta. Bai. Eta zaintzu dira, pertsona bat, e, komora eraman dezaketen egoera, edo arrazoiak? Bueno, hainbat eta hainbat dira. Eh? Egoerak edo koma sortzaileak lau multzotan mm -hmm. ba, bana ditzakegu. Eh? Lehen multzo batean, arrazoi neurologikoak sarbitzakegu. Eh? Ba, adibidez, buruko traumatismoak. Eh? Ba, demagun, autoistripu bat eta horren ondorioz pertsona batek buruan golpe bat jasaten du. Eta horrek eramaten du ba, pertsona komara. Mm -hmm. Edo garuneko istripu baskular bat. Demagun, ba, trombosi bat edo embolia bat. Eta edo garuneko hemorragia bat, eta horrek ba, pertsona komara eraman dezake. Bigarren multzo batean, aipa daitezke arrazoi metabolikoak. Adibidez, ba, koma hipoksemikoa, hau da, ba, oksigeno gabesiak sortzen duen koma. Egoera, honen adibide bat izango genuke, bihotz biriketako gelditze edo parada bat jasatu duen pertsona bat, bihotz biriketako gelditze hori, parada hori, denboran ba, irauten badu, Eta garuna, oksigen hori mm -hmm. gabe gilditzen bada, ba, horrek, eh, ba, pertsona hori koman, koman mm -hmm. sartzea ekarriko du. Ar beste arrazoi metaboliko bat, izan daiteke, ba, glukosa ezak, glukosa gabeziak sortzen duen koma, ez gatiko mm -hmm. koma. Hirugarren multzo batean sarditzakegu arrazoi toksikoak bai, eh, arrazoi <coughs> toxikoak edo intoksikazioak, eh, adibidez, ba, coma etilikoa, ba, hemen izango genuke ezta, mm -hmm. ba, alkohol gehiegi edateagatik, ba, pertsona bat koma zer Edo, eh, droga jakin batzuk hartzeagatik, eh, barbiturikoak eta bar hartzeagatik ere, ba, koma sar pertsona bat. Bai, eta ja laugarren multzo batean, ba, koma induzitua ba, edo aipa, aipa daiteke, Koma induzituan guk naita sortzen dugu koma. Hau da, pertsona bat botika, botikekin ba, sedatu egiten dugu. Naita sedatzen dugu, mm -hmm. ba, horrela komeni delako. Orduan, ba, hau erabiltzen da koma mota hau erabiltzen da kirurgia ondoren, ba, demagun pertsona bat kirurgia hondi bat izan duela. Hitz hoiekin da, beldur eramaten du, baina da gero eguneroako martxan dai. erabiltzen duzen teknika dela, ez? bai, bai. Pertsona bat, ba, sedatu eta bueno, ba, egin ba kirurgia motagatik ba, ezin da bere ala esnatu pertsona hmm. bat ba bueno, mina izango lukelako orduan ba ezta ba, lo, lo arrazi egiten zaio zenbait egunetan sedatuta mantentzen da ezta bueno hori ere koma koma induzitua edo naita eragindako koma izango nuke ezta preseber arrazoia bat da beste izan eh bueno medikuek eteri zainek modu ezberrinen jokatzen duzu e? bai eta ez eh e, mm, Bada koma guztien aurrean, bada zenbait jarduera ba, komun na, edo zenbait jarduera komun bada. Mm -hmm. Hau da koma guztietan ba, pertsona monitorizatu behar dugu. Hau da ba, bihotzaren funtzioa ba, ikusteko ba, pertsona mm -hmm. beti monitorizatu beharko dugu. E, koma guztietan ere, ba, arnaz funtzioa hobetzeko, ba, arnaz galioa ipintzen da. Baina? E, Oso batzuk haso guztietan erreplikatzen dira, ba, ezta. adibidez, ba, elikatzeko, ba, sudur urdaletako zunda ere, ba ipintzea ja beharrezkoa izaten da, eh, koma guztietan. Oain, ba, orain ba, komaren arrazoia zein ba, tratamentu ere alda, alda daiteke, Ez, Adibidez, ba arrazoian neurologikoa baldin bada, eh, arrazoian neurologikoa baldin bada, ba buruko golpe bat baldin trafiko stripu bat, buruko traumatismo bat, hor ba, Gau, golpe horrek sortzen duen edema, mm. golpe horrek sortzen duen garuneko hipertensioa, ba, bereziki tratatu behar da botika jakin batzuekin mm -hmm. eta en, duan, komak arrazoiaren arabera badauka tratamendu jakin bat. Kasoietan e, gaisuak koma egoera batean dagoenean zen izoten da irizainen BTBra, ze funtzio du? Beno, irizainaren eginkizuna bitan E, bueno, bi, bi momentu bere izitzakegu, eh, bi momentu eh, bere izitzakegu. Lehen momentua, le, lehen ogeita lau orduak izango izango litzateke lehen momentua, mm horri -hmm. bai, fase akutua ere deitzen diogu, eta ja, bigarren momentua ondorengo faseari deitzen diogu. Lehen momentuan bizira du lehentasuna eta bizira upenak gain, ba, komaren arrazoia zein den, aurkitzea. Mm -hmm. Orun lendabiziko hogeita la go erizainak medikoarekin elkarlana elkarlanean hori ba, egiten du pertsona ez da dila hil. Mm -hmm. Pertsona, biziradilea bizira pertsona, orduan, ba, bihotza eh, zaintzeko botikak ipini, arnazgailua ipini, bihotza monitorizatu, hori bueno, ba, egiten da ez, eta horrekin batera ba, froga diagnostiko, ba, hainbat eta hainbat froga diagnostiko, mm -hmm. ba, odolaginak atera, garuneko eskanerrak egin, ba, ikusteko arrazoi sortzalea zein den. Zorun, lendabiziko gehiatela ordu hoietan, fase akutuan, mm, ba en bisiraupenak du leintasuna mm -hmm. eta e, aruntzago ez gara joaten. Ea. Eta behin 24 orduile pasatzen direnean, behin e, ondorengo fase horretan ja, eginkizunak zabalagoak dira, ezta erizaina ba, arduratzen da gaixoaren garbitasunaz, mm -hmm. e, ba, pertsona hori ba garbitu egin darra, e, erizaina arduratzen da gaixoaren elikaduraz, ba, se durudaletako zunda bat ipini eta horretatik ba ipiniko du elikadura. Eta elikadura mota horri, barikadura enterala, eh, deitzen zaio. Eh, zer gehiago jariakinak, ba, kanporratzeaz ere irizaina mm -hmm. arduratzen da jariakinak edo mukiak, ba muki horiek, ba, guztioi sortzen zaizkigu eta. Berea koma... pertsona hori ez da hori gai hori egiteko oh, eta beraz zuek egin hori, hori da. Eta gero, ba, konban egoteak, ba, badakar, badakartza hainbat ondorio ez, ondorioietako bada, ba, giharretan ghiarretan ankilosiak eta kontrakturak eta, ba, agartzen direla ba ankilosiak dira ba, giltzadurak eh, ba, bere mugimendua gahiltzeko hobetoaren ondorioak ba, hori da orduan horri aurre hartzeko irizainaren mm -hmm. ba, eginkizuna da ba eta pasiboak egitea eh, giltzadura hoien ba mugimendua eh, mugimendu amplitudea ba, eh, egunero eguneroa ba, egitea mm -hmm. e, ba, giltzadura horiek ba, bere egoera hona mantendezaten ez eta horrekin batera beste arazoetako bat ba presio agateko hultzerak izaten dira. Etzan da egutaren ba, ondori oso ez da? Pertsona bat, beti posizio berean, beti jarrera berean, etzan da baldima dago, mm -hmm. ba, oea eta ezurraren artean dagoen ba, aragiak edo azalak ba, sufritu egiten du, eta gera daiteke zirkulazio gabe eta hor zauriak ager daitezke. Eta zer egin behar izaten duzuen, lekuz mugitu behar duzuek, edo Bai, hori da. Gorputz jarrerak aldatu behar dira. Eh, ba, egon, egon daiteke gora begira eh, bi orduz, baina beste bi orduz, hmm. egon beharko du, albo batera begira. Gero, beste bi orduz, eh, beste aldera begira, hori aldaketak egitea, eh, ba, jarrera aldaketak, gorputz jarrera aldaketak egitea, ba, eh, beharrezkoa da oren jarduera e, komendatu gain goia zit egin dugu baina halakoetan e, gaixotas gain hor izaten dira bere senidea bere familia pentsatzen dut zuei beraiekin ere lan egitea tokatuko eta lan tekniko ez gaineran lan psikologiko handia ere bai. bai bai bai familia hor dago familiarentzat ba gehienetan ba, sorpresa da ba da ustekabe bada bere senidea ba horrelako egoera batean ikustea eta ba familiak ba, sufritu egiten du eh? orduan ba familiari ere eh? ba, familiari atentzioa eskaini behartzaio eh? familiari ba, bisitaldia den momentuan ba izan behartzaio bere senidea ba, ba uki dezakela bere senidari hitzegin dizaiokela ona dela hitzegitea ukitzea dai? eta horrez gain, ba, azaldu behartzaizkio familiari ba, azaldu behartzaizkio hmm. daukan tresneria ba gutxi gora beraz zertarako balio duen ez ba Bueno, badago horrelako aparatu handi bat, ba arnazgailua deitzen duguna eta bueno, horrek ba, besterik garbi. Ze, ikusteak, ez zure lagun edo sanitarteko hori impresio egiten baina ulertu egin berda, ez horren zergatea. Bai, bai, eta ikusi da familiari azalpen labur batzuk eman ezkero, familia ere, familiak ere parte hartzen badu, eh, zainketan, ba, hori lasaigarria dela familiarentzat la saigarri dela familia mentzat eta nik uste dut gaixoarentzat ere la saigarria dela gaixoari ere ba zainketa dira. humano hoiek ere eman behar zaizkio gaixoari ere hitzegin behar zaio esan behartzaio zer egin behar, behar dugu mm -hmm. begira ba, goizeko beratziak dira eta orain ba garbitu eingo zaitugu mm -hmm. beraz e, ba, azalpen hoiek ematea ba da una da bueno eztu resin zen ber eguneroko lan horrek halako egoera e, bueno portitzetan lanean lan egin berizeteak Estresan handia izan gudu zuzuen lan egin, Bueno, estresa. Bai, horrela e, da, urte asko pasatzea edo igarotzea zainketa intensibotako zerbitzuan nekagarria, nekagarria izan mm. daiteke, nekagarria. Bai, lana nahiko intensua izaten delako. Eta gaixoak, zaintzen ari zaren pertsonak, ia beti mugan daudelako, ez? Mm -hmm. Mugan bizitza eta heriotzaren arteko mugan daudelako, ez? Eta familia horrela ikustea eta pertsona horrela ikusteak, ba, bai, egia da, estresa hor dago, baina, bueno, estres horri ba, irtenbidea, irtenbidea eman bertzaio, ez da? Ba, Lagunekin itzeginez, edo kirola eginez, edo... Bai. Euskaraz zen den, horreterako ere profesionaleta dituak hartzo betan, jarui 1000 eskar gurekin izate batetik eta gururen arte, Mil eskartzuri. Oazzuz, AbABek eta osidezak elkarlanean prestatutako saioa da. Oekidetzarekin ere euskaraz!